«А я хто така?» – здивувалася Ганна. «Йому потрібні в косме чи довірені люди, а я за вас поручився». Падоньку, а куди мені йти?» Він мешкає у Пилипа Голичука. «Найся преч», – каже, – вдарилася Ганна руками у поле. «Такого я з Пилипа зовсім не сподівалася». Коли Ганна сьогодні запросила гостей до прохолодного покою, Орест Платурай спитав її, «Я звідки знаю цього старого чоловіка? Хто він такий?» Я ви пам'яті у вас, коротка, друже ворон, та ж ви до сорок шостого мешкали на завоєлах у Пилипа Голичука?» На скрипквіртки з хати на поріг вийшла Параска, а за нею Пилип. Побачивши Ганну, яка перетинала подвір'я, від попереду Андрія, Пилип відступив назад і заховався в хороменні, а Параска стояла, опустивши руки. Вона досі не зустрічалася з суперницею, проте усущу мить зрозуміла, що ця жінка в білому кожушку і торокастій турецькій хусті – то Ганна. Уздрівши її, господиня Гражди враз поникла і стала ще простішою, сірішою, аж гейбою зайвою на білому світі від усвідомлення, що ходить по землі вродливиця, яка була в Пилипа першою і, певне, має на нього своє право, хоч ним і не вінчалася». Парасі захотілося запастися під землю, зникнути, взагалі не народжуватися на світ. Та зрушитися з місця не змогла, стояла на порозі плоскогруда кислява примара з великими сумними очима, крізь які проглядалася її скривджена Богом душа, котра, певне, мала свою мову. Та не для привіту, а для скарги призначено». Ганні стало жаль цієї обкраденою долею жінки, багатої газдині і найбіднішої з бідних сироти. Ганна привіталася, не промовивши, Христос рождається. Паразка сухими губами прошелестіла славимо його і покірно відступила вбік, даючи гості дорогу. І тут у Ганне співчуття до паразки враз змінилося зловтіхою. Щей ж знала, коли виходила за Пилипа, що я живу на світі. Ганна владно пройшла повз господиню, наче до своєї хати. Андрій зайшов за нею в сіни і проказав у напіввічинені двері світлиці ми прийшли, друже провідник. Невисокий чоловік з круглою головою і глибокими залисинами виглянув з дверей, поправив на собі кітель і кивнув рукою Ганні і Андрієві, щоб заходили. Він допоміг жінці зняти кожуха, Ганна засунула хустку на і мов би засліпила окружного провідника. Ворон примружився і промовив, не втримавши в собі захоплення. Знаю, знаю, що всі косметські жінки гарні, але така. Ну добре, поклич Андрію, черноту. Окружний провідник швидко оговтався, пригасивши в собі враження, яке справила на нього красуня, і, сівши навпроти неї за столом, не виклив, негаючись своє прохання. Він знає, що Ганна Полійчук живе самотньо у просторі хаті, і тому просить її... «Щоб вона прийняла комірне, ніби за дочку, совіти, може, і не дізнається, що ви не заміжня, а якби спитали, то скажете, що чоловік пропадає на роботах у Ворохтінському Тартаку, що прийняла дівчину, яка виконуватиме для партизанів важливу службу. Якщо ви згодні?» «Згодна», – не задумуючись, відказала Ганна, її лестило, що окружний провідник СБ звертається до неї за допомогою». У космі, пане командир, усі згодні помагати нашим. Якщо навіть такий скупар, як Пилип, не побоявся ризикнути своїм багатством, то... Розмова начебто закінчилася, та ворон ще не відпускав Ганну. Очікував насотеного черноту, і той нарешті увійшов разом з Андрієм. Був то високий, а має недостелі, суворий з вигляду чоловік в німецькому сталевому мандирі, заперезаний широкою куплею з кобурою на боці. На правому рукаві світилися три срібні смужки». Він розгладив чорну підківку вусів, проникливо глянув сірими очима на незнайому жінку і присів на лавицю поруч з окружним провідником, не зводячи погляду з молодиці. Ганна німо дивилася на нього і вмить відсунувся з її внутрішнього поля зору Пилип, який досі не покидав її ні на хвилину. Геть здимів голий зганеної пам'яті і на його місце нагально удерся чорнота. Ганна опустила очі, назавжди заховавши в собі образ сотеного, а вона довго сиділа каменем, та раптом, спам'ятавшись, ручко підвелася, щоб утекти звідси і на самоті збагнути, що з нею сталося. Наспіх одягла кожушок, подалася до дверей і ще чула, як за її спиною говорив ворон, та це їй ніби не стосувалося. «Не знаю, коли прийде до тебе наша дівчина, Даниле, але доконче конча прийде».